На провесні з пагорба швидко збігли струмки, чорні город, родили осілі купки гною, стояли полинялі вулики, чотири пні, п'ятий порожняком, і за ними був вонів садок, який захищав їх, а сам не захищений. Здалеко від хати, над дорогою трасою, було видно всихаючі крони. Звисали поламані бурями і вітрами віти, утримуючись на корі, як на благенькому ликові. Скарлючені вигаслі маківки дерев кололи око. Темніли дупла, стовбурами сторожко повзали повзики, вишукуючи зернятка, які позашпаровували з осені. І тільки висока крайсадка береза зі шпаківнею, розпустивши велику силу дзвонистих сережок, на своєму гінкому прутті біліла у осну, пахла. На груші озивався дятел. Починав роботу, коли село ще спало. Він працював у садку і взимку, але за хугами його не було чутно. а на з досвідку так затято бив дзьобом, що скрипіли дерева, розлягалися луни. Бабуся брала залізні граблі і йшла в садок. Дятел її не боявся, вистукував угорі в неї над головою, а вона згрібала сухе галуздя, сухе листя і заскороджувала траву. Синички, яких порятували в люті завії глибокі дупла, Пурхали, снували, мов би вилітаючи з-під бабусиною дошком хустини, низько сідали на гіллі, як під піджовклі листки, і помахували хвостиками. Сусіди казали, що із такого скалічілого, замщілого садка чекати користі марно. На нього дмухни, яблуні повивертаються з корінням, трухляві, чи не ліпше їх спиляти, повикорчовувати і вогонь. Чого доброго? Якийсь трухло впаде на голову і привалить Хіба знаєш? А викорчуване місце можна пустити під город Хоч бабусі це ні до чого, хоч вона на пенсії Але як вкинути ж меню мішанини, то за таку пажу хтось цідасть ложку молока Бабуся не слухала, порядкувала з граблями, Рубати садок, викорчовувати пам'ять Літо за літом, працюючи в полі на буряках Сапаючи, шаруючи їх Натомлена, виморена, хіба не тут? Не в тіні цих яблунь зазнала найбільшої насолоди Вона і спала тут під зорями А прогород їй байдуже Зимовий чесник уже сидить у гряці Та й скільки тих грядок треба? З вулики вилітали бджоли Сонні якось кволо робили перший обліт Ніде їм взяти меду Дзищали жалюбно, жалісно Обліталися загули Обліплювали білу березу кожну її сережку Літали в ліс на ліщину, що зацвіла, несли жовту пергу. Бабуся товклася під кожною яблиною, згрібши струпініли листя, склавши галуздя, дотягувалася рукою до гілля, пригиналася й дивилася на брось. Чи її багато? Колись сині як вонуки, тепер посивілі очі, знову наливалися синьогою від молоділого весняного неба. Гілка вся засіяна бруньками з якої ледве прорізується зеленець листочка, а з котрої пробивається рожевенький промінчик, майбутній квіт. Завість тверда, тішить пучки. Вона бачила, як з її пальців таких же скарлючених, висохлих, як і яблуневе гілля, з тих пальців, котрі вже саме сухожилля, з яких вийшла міць, але не посходили, придбані за молодому золі, моби із завіси зелені зелене листя, розцвітає білий цвіт, і на ньому годуть бджоли. «Нічого цього ще й близько нема, а вона все це вже бачила». З весною садок перейнакшувався. Босі дерева, які лякали своїм репливим скрипом, зазеленівши, сходилися кронами. Буйне зелене листя густо вкривало яблоні. Жодна не лисніла. І не було знати жодної сухої гілочки. Садок зацвів, вибухав своїм цвітом. З пагорба ніби плавом лилося молоко, хвилі за хвилею. П Янкий дух виливався на вулиці, на трасу, і автомашини везли його вдалич у різні кінці. Влітку тут темно, ніяк не може пробитися сонце. Зрідка просіюється його проміння мерехтить, наче беззвучно просіюється золоте зерно, а біла береза вся облита сонцем. І тоді в старому садку падають перші яблука, білі папіровки. І рябеньки, тому що посмуговані червіньковими смужками. Їх усього дві яблуні – папіровка і та, що родить рябеньки. Яблука лежать у високій глухій траві. Великі, круглі, жовті папіровки. І подовгуваті, яйцеподібні, подібні, наче крашенки, рябеньки. Соковиті, тріщать на зубах. Вони, мов би, налиті дивним молодим вином. Ні, вони смачніші за вино. Винно солод. Тануть у роті, запах забиває груди, п'янить і наповнює радісним щемом, соками землі, які достигли на сонці